Gårdagens värld Idag igen Det är inte så ofta nu för tiden som vi manglar ut ett nytt avsnitt Men vi... Har väl det här projektet pågående ända tills vi säger något annat? Eller? Så är det. Vi kommer när ni minst med mm. kvalitet och kuriositet. Ja, kanske något i den stilen. Ja. Jag känner mig lite perplex just nu för jag sitter bara och tänker på att jag pratade med min mamma. och Hon sa hon följde den konstig kommentaren. Ni i er familj tycker ju om sån där vegetarisk mat. Vilket är lite udda med tanke på att eh, du växte upp vegetarian. Eller hur? Eftersom mamma och pappa var vegetarianer under hela min uppväxt. Så, sån, sån där vegetarisk mat <laughs> känns ju inte som något jätteexotiskt. Mm -hmm. Sån där. Mm -hmm. Sån där konstigt som inte är som annan mat. Eller? Just det. Jag där som inte. vi alltid har ätit vill <laughs> jag, säga. Ja. <laughs> jag, jag förstår inte. <laughs> Ibland, ja. Mm. ja. Eh, jag blev lite ställd. Mm. Men det spelar ingen roll. Det är väl kanske i och sig en, en, en rolig gåva att eh, kunna se något väldigt vanligt och traditionellt som något nytt och förunderligt och märkligt. Ja, det tycker jag oftast i och för sig. Men eh, just i det här fallet blev jag mest bara... Perplex. Sester. Perplex. Mm. Mm. Ja, men eh, i det här mm. avsnittet, ja, vi kanske ska säga att vi har fått en liten kommentar. Mm, Får vi om ursäkt för vår brist på klassisk bildning. Vår godvän Ragnar märkte på att när vi var och ordade om kapiteler så visste vi inte riktigt vilka som var vilka och hur det var. Så här var det. Vi var i ett tidigare avsnitt på museum Gustavianum och då besökte vi, om någon kommer ihåg det, den anatomiska teatern där. Och där finns det pelare med kapitaler på. Och uppenbarligen kunde vi inte riktigt eh, mm. vilka kapitaler som är vilka och vad de heter. Nej, det lär finnas doriska och joniska. Och det ena med det tredje. Och nu har vi blivit lite uppsläxade. Och eh, tyvärr får hon att konstatera att det är vi inte är experter på just detta ämne. Men det finns <laughs> andra som är. Ja, jag, jag lärde mig i skolan joniska, doriska och korintiska kapitaler. Mm. Fast nu slog jag upp dem i... National mm. ja, då det finns ospårsligt nog fler än massor. man fick lära sig i skolan Det är ju maximalt förbryllande <laughs> ja, För övrigt kommer jag inte ihåg de joniska, doriska och korintiska heller Jag kommer ihåg namnen på dem mm -hmm. Men men, jag får väl plugga in dem ja. Men vi går faktiskt tillbaka till Gustavianum i det här avsnittet Det gör vi Så vi besöker det igen mm -hmm. eh, Återigen, eh, museum och vetenskap och eh, personliga besaktelser Får era favoritpoddare och eh, Rägnar som eh, tyckte att vi inte kunde, det här med kapitaler, kommer att vara med oss. I ja, Så ni får också höra honom. Mm. Så han kommer som inbjuden expert, ja, expert och expert, men Fritz Lang entusiast. Ja. Eftersom vi tänkte prata lite grann om filmen Frau Immund. Mm. Men innan dess mm. så får ni också höra oss eh, orda lite grann om ja, vad man kanske läser under ledigheten. Mm -hmm. Eller vad vi brukar läsa när vi är det. Lite så här eh, semestertankar. Men eh, då kör vi. Nu är vi på Museum Gustavianumén. Har mm. vi varit förut? Favoritrepres. Fast nu är det annorlunda för jag har en ny utställning som heter Drömmen om det exakta. Det här handlar ju om saker som man har gjort på universitetet. Det finns mängder med fina mässingsinstrument. Mm. Jag tror att det här som är i centrum av salen här verkar vara saker som har att göra med solobservationer och spektroskopi. Det ser unikt ut som något sånt, jag. Det är väldigt mycket mässingsrör och mässingshjul. Och, och lite teleskop. Och lite teleskop, ja. Alltså, det är ett mässingsinstrument. Jag vet inte om alla människor känner till spektroskopi, vad det är för någonting. Men det handlar ju liksom om att man delar upp ljuset i spektrum. Alltså ungefär som ett prisma, man delar upp det som en regnbåge. Sen tittar man jättenoga på ifall det finns ljusa och mörka linjer i regnbågen. Och på så vis kan man se vad ljuset har passerat igenom eller vad det kommer ifrån och varit med om. Och det är ju onekligen, som du sa, ett, ett forskningsområde som varit något av en specialitet här i Uppsala. Det är väl Ångströmmarna som började med det där, va? Mm. Alltså det är så himla snygga grejer. Sånt här får mig alltid tänka att jag skulle vilja reproducera klassiska experiment. Kan vi inte gå bort och titta på elektromagnetismen? Ja, för är är grejer. Mm. Här har vi ju... Grejer. Är det en voltastapel det här? Elektroskop står det. Kondensationselektroskop. Mm. Alltså för att mäta elektriska laddningar Just det. antar jag. Det är ju sånt man gör med elektroskop. Det är ett halmstråelektroskop. Mm. Franklins skivo. Här tittar vi ut i det lite större internationella perspektivet. Med Benjamin Franklin. Han är ju känd som... Elektricite elektricitetsexperimentatör. Det här är en slags kondensator helt enkelt. Mm -hmm. Man laddar eh, upp med elektrisk laddning emellan. Jo, en väldigt tjusiga mässingsplattor återigen med... Ja, det är mässing och trä och ser väldigt snyggt ut. Mm. du som har jobbat som fysikforskare har man så här mycket mässing i sina instrument nu Nej, de ser ut så här. Här borta har vi faktiskt en grej som jag har jobbat med till och med. Titta, känner du igen den? Mm. Här är unikt något bekant jag tittar här ett klot av plexiglas och eh, stål en boll i stålring mm. som innehåller massor av elektronik. Det är en detektor alltså en just ljusuppfångare kan man säga ifrån IceCube teleskopet. Alltså neutrino teleskopet IceCube som är begravt i isen på Sydpolen. Så mm. känner jag minsan igen ja en digital optisk modul. Mm -hmm. Det finns lite olika varianter av de här kloten. Men det här är väl den som är lite mer avancerad. Oj, här har vi en spektrometer. Mm. 1800-talet. En rejäl trälår fylld med, med såg... det är, är Träulle. precis som vi har förpackat i. Så den här ska alltså monteras på ett teleskop. Ja, oh, det står här att man använder den för att mäta solens rotationshastighet. Så då mäter man alltså dopplerförskjutningen av spektrallinjerna för att se hur snabbt solen snurrar. Alltså om man mäter på ena sidan och på andra sidan mm -hmm. så ser man skillnaden i förskjutningen av spektrallinjerna. Mm -hmm. För att den sidan som rör sig åt vårt håll blir lite blåare och den som rör sig åt andra hållet blir lite rödare. Mm -hmm. Och så kan man se hur fort den snurrar. Jag vet faktiskt svaret, rackans fort. <laughs> All right. Mm. Örstets elektromagnet. Va? Gjorde Örsted egna elektromagneter? Eller är det bara i Örstets anda den är gjord? Ja, här har vi någonting från oss som ser ut som någonting som jag skulle kunna tro, skulle kunna ha hemma i en gammal kvarn eller någonting. Det är liksom två runda rejäla träskivor som står på något ställ och så är det liksom konstigt där däremellan utav en slag. Alltså en sak som jag har tänkt på det är att det vore det väldigt kul att ha science fiction som var författad som om som en alternativ historia. Liksom. Som om man skulle ha skrivit hård SF och extrapolera ifrån den aktuella vetenskapen på en viss tid. Fast en Liksom fantasier som man skulle kunna haft, så som det skulle kunna ha varit ifall det hade visat sig att världen hade varit på något annat sätt. Där. <låder> Förstår du vad jag menar det, överhuvudtaget? Jag var inte riktigt steampunk utan något annat, menar du? Uh, ja, men det, kunde, det behöver ju inte vara precis uh, steampunk det kan ju vara. Jag menar, steampunk, det handlar så nu för tiden i alla fall, handlar det så mycket om ånga och kugghjul. Mm. Men, men uh, partnerskapet var ju den coola och häftiga framtidsvetenskap eller fan, framtidsgrejen det var ju elektromagnetismen mm. och eh, då skulle man ju ha gjort en eh, elektromagnetism-extrapolation eller för den delen tänk om Robert Hooke hade haft rätt i sin idé om att krafter, alla krafter består av små fjädrar mm. som påverkar varandra mm. Ja, det är ju en... en, en eh... Steampunk utan, utan Steam med lite annat istället. Ja. det skulle de kunna vara intressant. Jag varian. tycker vi ska frigöra oss från steampunk. Vi ska inte tänka i Steampunktermer ja. för det är så tröttsamt. Mindre min ånger, mer fjädrar och elektricitet. Ja, eller vad som helst. Ja, <laughs> kanske lite eh, Tesla-punk. <laughs> Om man nu måste ha punk. Ja, i alla fall. Här, här, här har vi ju roliga grejer apropå, på Tesla. Här är det ju ström. Mm. Här är det. Eh, en märklig sak som, som får en att tänka på Stargate nästan ja eller man om man, mig får det, det får mig att tänka på Stargate en liten elmotor mm. en rund en rund grunka med massivt hårt lindad kabel runt och så i mitten en liten grej som hänger fritt i det här magnetfältet då, som kan snurra när jag slår på strömmen mm. alltså det här står att det är en, egentligen en spänning som spänningsomvandlare som används för att driva ett geislerrör. Och här har vi ett geislerrör. Det är en slags eh, urladdningsrör som man gjorde elektriska urladdningar i. Här, här har vi en, en grej som jag gillar. En, en växelströmgenerator. Och, eh, växelström för att återvända till min favorit eh, Tesla. Då. Eh, jag tänker på, på Tesla när jag hör ordet växelström men här har vi en jätt... Som, man ska. Som man ska. Men här har vi en jätterolig grej. Första växelsedemsgeneratorn har konstruerats 1832 den franska instrumentmakaren Ja, nu kan jag inte uttala hans namn på franska här, men Hippolyte Pixi. Det är ett fantastiskt namn, Hippolyte Pixi. Ja, och det stör mig alltid att Hippolyte är en man. För jag vill att Hippolyte ska vara en kvinna. Ja, jag förstår. Jag förstår du tänker. Men det är en fantastiskt tjusig grej den här generatorn här. Äh, mörkt, fint polerat trä äh, i en rejäl fyrkantig basplatta. Och sen ett stort H kan man säga, men tvärslag mm. över som två stycken rejäla spolar äh, högst upp. Och det är en, jag tänker på sådana här skärmit äh, äh, spiralformade kablar som jag, jag ser framför mig. Äh, Jimi Hendrix har när han stoppar scenen, han håller på att sparka gunnan, alltid den här långa kablar han trasslar in sig. Och han har väl den här typen av snurrknorvelig kabel här som, som går upp från de här staplarna. Fast den är grön. Den är lindad, den är lindad med typ silketråd eller vad det kan vara för isolering. Mm. Och naturligtvis finns det också mässingshjul här, stora kugghjul som man kan snurra runt runt för att generera strömmen här. Fantastiskt mm. i pjäs. Och det här mörka polerade träet, det ser ju fantastiskt ljus ut. Men sådana här grejer skulle man ju bygga. Det kan, väl, menar, det kan väl inte vara så svårt tänker jag. Och sen tänker jag på alla de här instrumentmakarna som var så jätteduktiga. Jo, det är förmodligen jättesvårt, men ändå... Enklare grejer kan man ju faktiskt bygga. Vad mm. är det mm. Mm. Ja, Jag eftersträvar ju inte de här precisionsmätningarna som det här handlar om. För det handlar ju verkligen om att mäta saker bättre och bättre. Men här har vi något fantastiskt ljust. En solatlas. Rolands solatlas. Roland publicerar sina forskningsresultat i två Photographic Maps of the Solar Spectrum. Vilket ju låter, mycket mindre, äh, låter mycket mindre fantastiskt än, än vad jag tänker mig när jag hör en solatlas. Den boken här som vi tittar på den är, ju, vad kan det vara? 30 cm bred, men den måste ju vara, vad det vara? 120 hög, den har en jätterolig form. <låder> jag tänker mig en solatlas. Där har man liksom och berg och dalar och de märkliga verkliga kulturerna folken som går på solen. Det är, det är fantastiskt. Vi vänder i om ser Anders Ångströms solatlas. Mm. här ser den ut. Här ser man spektrallinjerna. Ja, var är Tharkerna? You know, ja, de deatoris, de, eller vad heter någon. <går> jag, jag, jag saknar eller, lokal det är, bara, det är bara en massa streck. Det är bara en massa streck. Ja. Ja. Men sådana här solatlaser använder man ju nu för tiden också. Alltså spektrala spektralatlaser. Mm. Eh. Här har vi också bland solinstrumenten äh, mörka glasögon mm. eh, som får mig att tänka på Ja Johnny Depp i den här Dracula filmen han spattar runt med hög hatt och är det lila sorgsna han har på sig. Dracula ser väldigt dandy i gult. Plåtavläsningsinstrument har vi också. Som används för att noggrant mäta stjärnornas positioner på fotografiska plåtar. det var inte metallplåtar som skulle mätas för att köra tjockleken eller något sånt utan det var fortfarande stjärnor här. Ja. Här i rummet intill så har vi eh, lite mera eh, normala utställningar om, om eh, Uppsala universitet. Nu här har vi Celsius, Celsius termometer. Vet du om en sak? Mm. Jag har hört om den här termometern, om Celsius -termometer, att det är inte originalglas. Därför att eh, någon gång när de skulle förflytta den så sattes den i vaksattat i en bil. Aha. Och sen så accelererade man lite oförsiktigt så ramlade den ner. Och så, och så aj, aj, aj. kan man göra ett nytt glas. Ah. Jag undrar om det stämmer. Jag undrar vad de gjorde med att och skopade upp det också. Jag <laughs> undrar om det är originalkvicksilver. Ja, mm. det kan man ju faktiskt undra. Oj. Det mest magnifika teleskopet i observatoriets äldre samling är den stora akromatiska refraktorn. Det är en jättelik träställning som är lika hög, hög som jag och Lång, lång tub. Mm, mm. 1779, det är sen sen. Det är en 312 cm lång tub. Av Fint behandlad med och messing. Tjusigt värre. Jag tycker folk ska gå hit och kolla på den här utställningen. Det är ju coola grejer Vad säger du? Rekommenderar eller inte? Ja, jo, men messing. <laughs> messing, Och oh, Fint polerat <laughs> trä, det behöver man inte säga. När jag ska åka bort någonstans då brukar jag göra en hög med böcker. Det är nästan det första jag börjar packa. Mm. Du laddar din portabla bokhylla helt enkelt, ja. Ja, eller hur? Mm. Egentligen så vore det jättebra att ha en e-boksläsare. En riktig läsplatta. Mm. Jo, jag tänkte på det just precis i de tillfällena. När man är på, på väg eh, på en liten utfärd av slag om man packar sin portabla bokhylla då brukar jag tänka att jag vill ha en sån här inte annars, för jag tycker så väldigt mycket om den fysiska upplevelsen av att hålla en bok, men just då när man packar då vill jag också ha en läsplatta mm -hmm. Men det finns så flera andra anledningar till att jag skulle vilja ha en läsplatta det skulle vara praktiskt till många saker jag ska köpa en någon gång Men det är i alla fall ganska intressant det här med att försöka lägga upp reseläsningen eller semesterläsningen för det är så himla olika beroende på resa hur mycket liksom mental energi jag har över för att läsa någonting överhuvudtaget. Mm -hmm. Så det gäller liksom att anpassa boken till det. Och sen, sen om jag ska ut och, och kuska runt under liksom lite hårdare, tuffare förhållanden. Då vill jag ju inte ha med någon bok som jag är rädd om. Mm, alltså en fysisk bok som jag verkligen skulle... Skulle bli ledsen om den blev förstörd. Nej, och så vill man inte ha någon bok som är för stor- eller för tung eller för tjock eller åbäck- och släppa med sig henne. Nej, usch. alltså jag köper ofta Storpocket av mina favoritförfattare- och det är ju jättelöjligt. Ja, men det beror ju på att jag vill köpa dem- ganska fort efter att de har kommit ut. Mm. Och då finns de inte i vanlig pocket än. Mm. Så då blir det inbundet eller Storpocket- Uh, och de här pocketarna, de är så fruktansvärt böka. Ja, jo, men de är ju sämst. De har sämsta av en riktig hardcover och sämsta hos en softcover. Det är, nej, jag tycker inbunden bok eller pocket ja, och senare. Det är, precis. Det är... uh, men det blir så, som sagt, på grund av min timing. Mm. Så att de böckerna blir ofta lite lidande av det. Till exempel vill jag inte ha dem att läsa på pedeltåget. Alltså på, när jag pedlar till jobbet. För att de är så besvärliga att släppa med mig. Mm. Sen, sen tycker jag det luriga när jag packar för resor är att jag inte vet hur mycket jag ska ha med mig. Mm. Ska jag ha med mig flera böcker för säkert skull eller ska jag ha med mig enas som jag tror räcker? För det har jag försökt några gånger när tänkt, att ah, nu tar jag en bok som jag vet är lite trögläst, lite svår. <laughs> eller, eller som jag vet på något vis ha lite motstånd så att den kommer att vara ett tag. Mm. Men så där läser ju inte jag. För att eh, jag måste ju ha lite bok efter humör också. Jag kan till exempel inte riktigt läsa en faktabok rakt igenom utan att ha någon skönlitteratur och sticker emellan. Mm, ja, till skillnad för mig så läser du ju flera saker samtidigt. Nej, jag har alltid saker parallellt på gång. Mm, så läser jag en, en tjock facklitterär bok om någonting, då brukar jag läsa färdigt innan jag tar, jag tar med nästa roman. Ja, så förstod... blir det blir lite enklare för mig på det viset. Det blir enklare för dig på det viset, mm. men det skulle inte alls passa mitt kinne. Jag... Ja, om jag vill läsa och har tid att läsa och sen men är jag lite trött och så är det bara liksom någon tung fysikbok som jag har framför mig, mm. då är det ju inte den jag vill läsa då. Då slösar jag ju bort en massa lästider på att inte vilja läsa den boken. Mm. Då måste jag ju ha en annan bok som jag vill läsa vid detta tillfälle. Ja. En avkopplingsbok, en bok att njuta av och sen ett par böcker kanske med lite mer motstånd i, av olika slag. skulle ju möjligtvis vara om man hade en... en Tung fysikbok då med lite lättare avsnitt i. Kanske man har en... ja, men, åh, du kan inte beställa du kan inte beställa, special, beställa böcker som är konstruerade på ett man sätt. Man kanske kan läsa innehållsfördäckningen flera gånger. <laughs> det borde ju vara lättläst. Hmm. Nej, kanske inte seriöst alternativ. Uh. Nej. Vad, vad det gäller sommarläsning sådär, i stort. Jag har fått för mig att Svenska Folket läser däckare på sommaren. Ja, det lär väl vara det man tar med sig på stranden, är det inte så? Mm, jo, jag har fått en bilden. Jag brukar göra något sånt, någon gång om året så brukar jag tycka att nu, nu är det dags. Nu, nu är det dags att läsa deckare. Och inte... Påskkrim finns något som heter. Man ska läsa Jaha. sådana böcker när det är påsk. Jaha, okej. Okay. Ja, för, för mig hade aldrig riktigt fastnat med en viss tid på året. Det är inte tvunget att det blir strandläsning, inte tvunget att det blir Påskläsning då. För mig är det mest bara att det någonting som kommer sådär då och då. Jag är kanske lite annorlunda än svenska Folket i stort för jag läser ju inte så mycket av den här eh, ny, mycket nya saker. För jag är inte så bra, precis som att jag inte följer med så jättemycket vad som skrivs inom fantastik just här och nu. Så följer jag inte så jättemycket med vad som skrivs inom kriminalitet här och nu heller. Jag brukar ju läsa gamla grejer. Jag tycker till exempel om att läsa. Den här gamla per mason eller gamla Götterkrist eller sånt. Sånt tycker jag om att ta med när jag, när jag får min, min däckare. Tack! Mm, jag tänker lite grann på semesterläsning. Mm. Då tänker jag också på sånt som jag läser i stugan. Vilken stuga nu kan tänkas vara mm. som jag besöker. Eh, när jag var liten så var det ju väldigt mycket serier därför att där vi brukade vara i min farfars stuga. Där fanns mina farbröders alla serietidningar. Mm. Så semesterläsning, det var serietidningar. Ja, jag tror vi har pratat om det här i podden förut i samband med superhjältar, va? Mm. Ja, så serier tycker jag. Serier, speciellt gamla, lite, lite så här knasiga serier. Mm. Det hör hemma på sommaren. Alltså knasigt, då menar jag ju att... Att gamla stålman och serier känns ganska klart. Mm, ja, jo, de, de är minst sagt, under. Jag menar, vad då? Han åker ut i rymden och träffar på en rymd och en enhörning eller något sånt där. Liksom. Jag ser sånt. Mm. Så, ja, om jag skulle sätta ihop liksom, den perfekta semesterläsningen då skulle jag definitivt lägga med lite ett par, ett par sådana här album med gamla lustiga serier. Mm. Kanske några av de här comics-samlingarna. Det fanns ju comics 1, comics 2. Ja, just ja, det. Precis. Lite eh, rejälare volymer med, med lite blandade med, grejer. Med lite smakprover på mm. olika sorters serier. De, de till exempel de skulle platsa jättebra i eh, en sån här sommarläsningshög. Mm. Du skulle lägga dit någon mm, av ja. Perry Mason. Ja, precis. En Perry Mason historia eller kanske en Judge Dee Eh, bok. Eh, och, Judge D, vad är det? Ja, det är alltså en eh, däckare serie om, om en sån här eh, vad heter det på svenska nu? En eh, eh, tjänsteman i, i, i Ming dynastins Kina, jag man det. Mm. Det är alltså en serie med, med deckare historia där huvudpersonen är är väl dummare eller motsvarande någon form av så här officiell person den, vad är den heter nu igen som har skrivit om där Nej, du, Nej. Vi, vi talar om det efteråt ja precis vi det får skriva det ja, precis. Ja. och förutom det så kanske då någon sak som jag har läst förut som jag gillar eller om jag återigen ger mig in på den galenskapen en lite tjockare bok som jag tror håller ett tag det är nog min typiska sommarläsning. Det finns ju så många böcker som jag tänker jättelänge. att Den här måste jag läsa, den här måste jag läsa, den här måste jag läsa. Sådana är ju definitivt kandidater till att ta med om jag ska resa bort någonstans. Och tänker att nu kanske jag får mycket restid. Mm. Lästid, restid. Ja, Själva restiden är ju ofta lästid om man inte åker bil till exempel har jag jättelänge tänkt att jag ska läsa Virga-serien mm, av Carl Schrader, Carl Schrader ja, precis, jag älskar ju eh, vad heter den där boken som vi pratade om i podden? Uh, Permanence Permanence, den tyckte jag jättemycket om, Så jag hade, och jag har läst en av Virga-böckerna den sista lustigt nog mm. eh, men det är fem böcker Så tänker jag ska läsa de andra också, mm. eh, det, det är kanske det jag ska göra på semester. Alltså det är ju jättehäftigt världsbygge i den världen. Mm -hmm. Och nu känner jag till ganska mycket om vart det barkar hän eftersom jag har läst sista boken. Men jag vill ju uppleva uppleva vad det är som ah, händer det. inuti. Och här har vi då kanske exempel på en sån bok som jag, jag tänker på. Kanske inte trögläst, kanske inte tankevärd och därmed ger lite motstånd, men en serie med böcker som därmed är lite maffia och kommer räcka ett tag. Så kommer jag också tänka. Mm. Ja, eh, men eh, en annan sak som jag gillar att läsa när jag reser bort, det är noveller. Mm. För man ska ju tänka lite ekonomiskt också, alltså packningsekonomiskt. Det gäller ju inte att konka runt på en massa kilo i onödan. Mm. Och noveller, eller novellsamlingar, tar mer energi per sida än en roman. Och tenderar därför att räcka lite längre. Och jag gillar verkligen noveller. Mm. Just det, apropå sommarstuga förresten. Det har ju vi gjort. Stoppat undan novellmagasinen i en sommarstuga. Ja, det Så bra. det har jag eh, tänkt att jag i år för, flera år framöver- ska kunna läsa noveller på mm. sommaren- eftersom det finns novellmagasinet- som strategiskt utplacerade. Mm. Jag har gjort det också. Mm. Men annars är det faktiskt en, en, en bra poäng- med det du säger här med, med att läsa noveller på eh, resor. För jag läser ju inte oftast noveller- i följd, utan jag läser en novell sen efter det så måste den sjunka in lite exakt. och då räcker plötsligt en samling med noveller längre än vad en romansklig för romanen skulle jag läsa mer i ett flyt medan novellsamlingen då läser jag en novell, sen kanske jag inte läser för nästa dag eller sånt, mm. vilket gör att det blir väldigt packningseffektivt med novellsamling på det Det var exakt det jag försökte beskriva mm. fast med andra ord. Ja, så bra att jag konkretiserar och förklara Mm. Nu när du säger eh, det, och vi har pratat om noveller så slår det mig att det finns någon, någon en typ av noveller som platsar väldigt bra i den här lite avslappnade sommarstämningen mm. för min del. Eh, där det kanske är lite, lite varmt, lite i Jolmits solen ligger på, och det känns man är liksom väldigt avkopplad från vad högteknologiska stresselement Clifford Simax gamla noveller platsar faktiskt ganska bra i en sån miljö mm. Eftersom, även när han skriver science fiction om eh, en fantastisk fjärran framtid så känns det alltid som, som eh, landsbygden i Wisconsin där han borde eh, och den har den här ska säga jordnära, humana eh, rösten som på något vis platsar ganska bra i, i ett avslappnat eh, tillstånd en från, från eh, vardagens te teknologiska stress och eh, kanske en bit bort från storstaden dessutom på sommarresorna. Mm. Jag sitter här och tänker på den som vill läsa serier. En eh, Eh, klassisk eh, serie-serieroman eller vad, vad det nu heter som eh, inte är lika gammal som de <laughs> här 60 70 tals stolmännen eh, är Transmetropolitan mm. eh, av Warren Ellis. Den tycker jag att folk ska läsa om inte annat där för att vi planerar att prata om den här i podden snart inom en nära framtid så vill man förbereda lite så kan man ta och göra det till sommarläsning. Ja, till exempel. Eller när man nu lyssnar på den här podden. Det kan ju ändå att du som nu lyssnar på det här gör det någon annan gång och på sommaren. För all mm. Ja, ja. men du får väl gå och ta din semesterläsning nu. Mm. Vad, vad står på tur? Det vet du inte, eller? Nej. <laughs> Jag har en stor mm. hög och du vet inte alls. Nej. Det är spännande. Mm. Mm. Två saker vi har pratat om i den här podden förut är ju film och science fiction. Och vi pratar gärna ofta om det och nu var det då dags igen. Någonting riktigt klassiskt i bägge domänerna. Fritz Lang är ju ett känt namn i filmvärlden och han har gjort en film som heter Frau in Mon. När jag såg den så slog det mig att det här är ju en film som utan att folk känner till det har dykt upp i andra tolkningar och skepnader genom populärkulturen och annat. Men nu undrar jag, du har alltså sett fram i Fröjman? Eh, ja, men jag kan ju inte tyska som eh, vissa andra vid det här bordet kan. Så jag, be, jag, jag tittade på bilderna och eh, skutade vi framåt med, med framåtpilen <laughs> en smula. <laughs> Okej, okay. Så du snabbt, har snabbspolat i hjärnan? Jag har snabbspolat med Okej, okay, jag så. förstår. Precis. Men du kan tyska, så du har sett filmen och begrepp vad gick ut på. Eh, jo då, och det eh, är samma sak med vår vän Ragnar. Som vi har bjudit in för att vara med och prata om den här fina filmen. Hej, kul att vara här. Uh, ja, vi, vi polade sedan jättelång tid Så tillbaka. Sedan jättelänge. Ja, nästan sedan jämt mm. tror jag. Uh, jag, är, jag är arkeolog uh, och antikhistoriker och forskar på universitetet om romersk historia framförallt. Och uh, ja, film- och musiknörd. Mm och kan tyska. Ja, kan tyska också. Signifikant detta sammanhang. <laughs> men den finns på engelska också, den här filmen. Det går att ja. men jag tror till och med den finns på Youtube ja, på engelska. jag alltså, att det fanns på Youtube med spanska captions också. Så mm. det är, mm. Men det är fusk, säger han som inte kan tyska. Mm, <laughs> mm. Jo, precis. Så. Ja, I alla fall så tycker vi att det är jättekonstigt att inte den här filmen är mer känd. Jag tycker att det är en superhäftig film. Oh ja, verkligen. Mm. Det, det är ju en klassisk tysk eh, expressionistisk film, en melodram med, med smäktande känslor, eh, folk med uppspärrade ögon och eh, yviga gester. Men jag slogs av att den faktiskt kändes inte så gammal som den var. Långa stycken i början av filmen tyckte jag folk gick runt, promenerade, pratade en massa på ett sätt som kändes som en 40-talsfilm mer än som en 20-talsfilm faktiskt. Den såg ut som en noir liksom och... Mm. Jo, men, det är, men det är ju Fritz Lang det är, det är ju han som sen skapade den genren mm. Precis, jo man, man, man ser Liksom var, var rötterna kommer från liksom. mm. Det är väldigt tydligt i den här filmen mm. känner jag. Mm. Ja och, och det är också så att Det här är ju lite mer Det är ju en övergångsfilm på, i, får man, Fritz Lang är ju mest känd för Metropolis Som väl är en av de mest ikoniska SF-filmerna någonsin mm. väl um, men det är också, samtidigt också med kanske mer, en mer renodlad SF-film. För Frau i Frau är ju lite hybrid. Den börjar ju som ett som kriminaldrama mm -hmm. och, och som är och övergår sedan i, i, i, i raketopera mm -hmm. i princip. Min ingång till den här filmen är ju verkligen Raketerna. När jag såg den så var det därför att jag hade läst om att uh, Herman Orbert som var en profil ja, bland de tidiga raketpionjärerna i Tyskland. Att han, han var konsult för den här filmen och eh, han försökte också göra en, en slags marknadsföringsgrej som gick ut på att han skulle skjuta upp en riktig raket som dock inte riktigt lyckades. Men de har ju gjort sig mödan ja Fritz Lang och också manusförfattaren Tia, från Hörbo att eh, faktiskt ta reda på så mycket de kunde om hur raketfärder faktiskt skulle kunna gå till. Mm. Jo, det är ju signifikant med den här filmen. Den känns som en riktig science fiction. Det, det är massvis med vetenskapligt eh, underbyggda eh, spekulationer. Kanske i dessa, dessa dagar är aningen outdated med i luft på månen och andra såna här saker men de hade ändå folk med på tåget som, som visste om rymdfart och rymdforskning mm. det tycker jag är intressant för det här känns som att de har tänkt igenom och allting funkade mm. Ska, ska vi prata lite om handlingen ja. så, att, så, att vi, så att vi har liksom gjort det? Precis, ja. och, kan inte du sammanfatta? Ja, ja och då kanske du också ska säga att eh, nu, nu, kommer, nu kommer det att bli spoilers. Ja. Så vill folk se den och mm. eh, inte veta vad som händer så får ni stänga av nu ja. och lyssna vidare sen. Ja, pausa, pausa, gå till Youtube och kom tillbaka. Ja, precis. ja men eh, filmen börjar ju med att eh, filmens huvudperson, alltså ingenjören Wolf, Wolf Helius, eh, besöker sin gamle vän som är en galen professor, ganska ja en typisk galen professor rätt, rätt lik professor kalkyl och det, det kan jag också säga att i alla fall jag tänkte jättemycket på Tintin-albumet Månen tur och retur när jag såg den här filmen för det kändes som att Hergé hade tagit så himla mycket i sitt manus från den här filmen mm, Jo ja, och och, det, det tänkte jag också Och den här professorn han har, han har en tes om att det finns guld på månen vilket han har blivit utskattad för och därför är han vansinnig och utblottad. Men Wolf Helius bestämmer sig för att han, att han ska göra en resa till månen och ta med professorn och de ska testa om detta stämmer. Samtidigt så dyker filmens otäckes skurk som kallas Mr. Turner upp och han företräder förstås ett ett internationellt hotfullt brottssyndikat som är ute i samma planer och som snor allt forskningsmaterial och som mer eller mindre tvingar Wolfelius att göra den här resan i deras tjänst. Och så åker de till månen och... och, och det är liksom en en och helt fantastisk stycke i mitten av filmen som just skildrar månfärden mm. eh, och, det, och den, den kan vi prata om hur mycket som helst om ja, antag jag ja verkligen mm. och det är där man verkligen känner att men, varför är den här filmen inte mer känd för den är så otroligt för sin tid 1929 är den ju. Mm, mm, precis och, och en av de personer det kanske man, det ska också säga som då följer med på den här resan är då en, en kvinna som heter som heter Fride. Viktigt namn där Som, som Wolf Helius är, är kär i Det är ganska uppenbart Men hon har förstås en annan Som för att göra saker mer, mer komplicerade också följer med på resan mm. Och Ja och Sen så blir det Förstås det är Konflikter där i slutet av filmen På månen vilket gör att Um, uh, utrustningen skadas och um, det blir så att alla kan inte följa med tillbaka och de måste dra lott om vem som ska stanna. Och det behöver vi kanske inte avslöja vem som, vem som stannar, men det visar sig i alla fall att då då offrar sig Frida och bestämmer sig för att stanna kvar med den personen. Och därav titeln och frau ja. i Fremont. Ganska länge så undrar jag i alla fall jag, men alltså varför heter filmen i Fremont för det känns som att Frida är ganska länge en biperson. Men det är det kommer liksom i filmens mer episka sista, sista tredjedel kan man säga Jo, det, jag tänkte också på gubben i månen och undrade var, var, var hon kommer ifrån Ja Men jag, jag, tycker, jag vill ta fasta lite på det här du, du pratar om när du, du plockade fram Hergé och eh, Tintin mm. För det som fick mig till att fungera, fundera över den här filmens relativa obskuritet är ju Tintin är ju jättekänd och det finns så mycket i den här filmen som fick mig att tänka Tintin. Vi har en skurk med mm. en konstig frisyr. Vi har, vi har en, en handgemängd med pistolskott på mm. en raket. Vi har fripassagerare. Och vi har fripassagerare. Vi har en rymdraket som är i, är i flera våningar som man liksom klättrar upp från EFI och med mm. viktlöshet och ja. allting. Att, att den här filmen inte har starkt inspirerat här i Nej, det så kan det inte vara. Liksom. Alltså, vi kom fram till här att... Eh, eh, Monotur och retur, Tintin-albumet- eller Tintin-äventyret- kom ut i början på 50-talet- men att det fanns ett manus- långt tidigare. Ja, precis. Och eh, min första tanke var ju också- att den är ju också ganska lik- eh, Destination, Destination Moon. Moon så Destination det. Moon, ja. <laughs> eh, så- eh, frågan är- kom den, har, kan den ha influenser från den också? Och Destination Moon- kom tydliga 1950. Så det är också en jättetidig rymdfilm- men den är fortfarande mm. 20 år yngre- än Sjöymond. Mm. Ja. Så förmodligen så... Ja, det finns inte så mycket andra rymdfilmer- från den här tiden. finns nej, det inte nej. Så jag skulle gissa att- eh, har man sett någon film med rymdraketer i- så är mm. det ju den här. Mm. Ja, och... En, och Fritz Lang var ju stor på, på 30-talet. Mm. Han, han var ju en av de största. Och blev ju en av de största regissörerna i USA också- i och med att han ju flydde dit under 30-talet. Och ja, blev en av föregångsgestalterna inom filmnoir-genren. Så att de som gjorde Destination Moon ha, ha, hade sett hans filmer. Det, det, det är liksom inte svårt att tänka sig. Mm. Och likaså om man liksom, växte man upp på... Var ung på 20-30-talet så, så bör man ha sett hans filmer. Mm. Och Det kan jag ha funnits stillbilder också ja. som man har sett även om man inte kunnat se filmen. Mm. Mm. För det är ju en sån här sak som jag tycker är svår i, idag att komma ihåg: Att det var ganska svårt att komma åt att, att se den film som man verkligen ville se innan det fanns videobutiker. Men hur? Uh. Ja. Och det är på intresse så. Det har jag läst på Wikipedia här, att Fritz Lang tydligen var väldigt fascinerad av science fiction. Och eh, att han till och med läste så här gulpennovellmagasin. Eh, ja, men det är klart han gjorde, för det finns ju mer sådana i filmen. Precis, det Gör finns här killen som är mer som vi läser ett sånt. Ja, han är typ 12 år ja. och så sitter han och läser. Vänta, Nick Carter heter den va? Just det, Nick, eh, Nick Carter. Carter. och eh, Saturnuspiraterna. Eh, <laughs> det är fantastiskt. Ja, jag, jag älskar den där scenen när han sitter och bläddrar i dem. Och så när han säger, åh ska ni åka till månen? Jag har studerat månen i hela mitt liv. Mm. Alltså <laughs> så tar han fram sina, sina magasin. Det känns ju ganska relevant, ja. Är det lille Fritz Lang där? Den här Gustav, den är frippas är det Fritz Langs figur- där han sätter i sig själv i filmen, tror jag. Mm. Kan det mycket väl vara. Men det som är intressant här då, det är att mm. vi också ska komma ihåg- att i den gängse historieskrivningen för science fiction- så brukar man ju ofta räkna att science fiction som genre- börjar med Hugo Gernsback. Och han har ju precis myntat begreppet science fiction- alldeles före detta- så att eh, den lille Fritz Lang och hans influenser det är ju liksom proto-SF mm. innan, innan det fanns som genre. Och eh, jag tycker att det är ett starkt argument för att inte ta, ta det för allvarligt detta med, med just Gönnsbergs inflytande. Det fanns ju en massa saker. Det är inte, det är inte så att alltihopa vilar på honom. Men det fanns ju en massa saker oberoende av honom också. En sak som jag eh, tycker är intressant på det här med vetenskapliga spekulationen i filmen det är det här att, att det finns berg med guld på månen. Mm. Eh, det lär eh, ha varit någon i, som har förväktat. Men jag har aldrig hört det vare sig förr eller senare. Det... Alltså menar du att det var en riktig vetenskaplig hypotes? Ja, jag har fått för mig, ja när jag skummade eh, internet för att läsa om den här filmen så sprang jag på något sånt. Jag kan naturligtvis inte tala om vad jag läste nu för jag kan titta hitta det igen. Mm. Men eh, det är någonting jag har, har funderat på. Vad har man månen till mer än att åka mm. dit för att man ska åka dit? Nu för tiden pratar vi om att man ska eh, kolonisera asteroidbältet och ut, utvinna mineraler och, och saker och ting där. Vad kan man hitta på månen egentligen? Ja, men där, där känns ju Där är i filmen ganska lik Metropolis Och där, där, där tror jag är Theo von Harbo hos manus för, för även i Metropolis finns ju Den här alltså den här konflikten Mellan idealism och kapitalism mm. mm. En snöda vinningen Ja precis Och det blir, det blir väldigt, väldigt tydligt här Och, och, och i, i, i, Även där så finns ju det här Motivet med en, ja, den, rena, den rena Ädla kvinnan som offrar sig Mm. Där heter hon Maria här heter hon Fride. Det. Vilket är också en symbolik som inte är speciellt subtil. Nej, mm. och rymdraketen heter dessutom också Fride. Mm. Jag, jag tror att det är lite grann så att man måste ju ha en story. Man, ja. man, man tänker vi vill göra en film om att åka ut i rymden. Eh, vad ska den handla om om man mm. tänker så? Det måste ju finnas en konflikt någonstans. Mm. Och det måste finnas en mål att uppnå. Eller flera förhoppningsvis. Mm. Så då... Eh, Kanske det faller sig naturligt att, att ha sådana såna normala teman i det. Ja, alltså det här var ju väl innan liksom, ja, rymdforskningen ens hade kommit igång. Och om man, om man då spekulerar fritt så kan det betyda att den här idén om, att, om vetenskap och att, att månen skulle kunna utforskas, att rymden mm. skulle kunna utforskas den, den, den fanns ännu, ännu inte riktigt. Ja, och samtidigt så är det ju ganska långt efter Sylvain eh, mm, som redan på 60 talet skickade folk till månen de landade ju visserligen inte men eh, de studerade månen i alla fall mm, på nära mm. håll Eh, Fanns det på ett ett, ett, ett, ett, ett mål av snödvinning även där? Nej, men de, det var ju den här raketklubben som bara ville fyra av raketer. Vi tycker det är kul att precis. skjuta kanon. Ja. Precis, med en jättestor kanon. Precis som i den, för, som i den här ja. allra första SF-filmen, Resan till månen också. Just det. Mm. Kanonklubben heter ja. de ju faktiskt. Vilket är ett helt fantastiskt namn på en klubb. I, för övrigt. Mm. Kanonklubben, ja. ja. Men eh, ni pratade om den här själva färden här. Mm jag skulle erkänna att det kanske var en, en bit jag, jag spolade förbi ganska kvickt jag tittade inte så noga ut på de bitarna oh, det var väl dumt ja, men på riktigt det finns så mycket saker som är så fina där mm. i. Eh, till exempel bara att de eh, har tänkt på att ja, det kommer ju att bli eh, tyngdlöshet så man har eh, ugglor i golvet som man kan haka i fötterna i så man inte ska sväva iväg mm. och det är ju både en, en eh, Må ska man säga, för att man inte ska behöva eh, göra så mycket trick att folk svävar. Mm. <laughs> och även en praktisk eh, överläggning, alltså hur ska man handskas med det här när man är i tyngdlöshet Det är snyggt ut på två sätt tycker jag. Mm. Ja, och det, så finns ju även det här, det här med det här oerhöra trycket under själva uppskjutningssekvensen. Det är människor som man åker genom atmosfären. Mm. Eh. Och inte, man måste axelation. byta motor där och, och så vidare. Mm. Sen, gränssnittet för att styra raketen är ju otroligt dåligt gjort, måste man ju säga att de ja. eh, måste sträcka sig så långt ut från britsen, mm. så det känns ju lite som att, här tänkte de inte riktigt när de designade ja. utseendet på... Nej, det känns lite som att fantasin tog ut. man hade kunnat, på något sätt, ändå kunnat tänka sig en, en brygga full med mätare av olika slag. Ja. Men paneler som man kan nå från sin brits som mm. inte, inte måste det hänga det? ut. Mm. Jo, den stora switchen som man slår, slår av och på mm för att byta och andra mm. mot äh, raketmotorsteget. Mm. Om man flyttat den 30 cm till höger så hade den ju varit rakt om för britsen istället för att, ja. att sträckas ut. Fast samtidigt, då hade det inte blivit lika spännande. Hela idén är att, liksom, att, att tittaren ska ju vara osäker på om de lyckas liksom, nå den här spaken mm. för, att, för att slå ifrån rätt motor i, rätt, i exakt rätt ögonblick. Mm. Det kan vi konstatera att här är äh, tar ett, ett, ett, ett steg framåt i användarvänlighet. Tintin alltså, tin faktiskt har sin radio framför sig på plats. Ja, fast på andra så, han måste ju liksom upp en våning för att slå på autopiloten när han ska in mot jorden igen. Det är ju skitläskigt. Ja. Men, men eh, det ska sägas också att mm. jag tror att jag är helt säker på att det här är första gången man har en nedräkning på mm. film. Jo, det har, mm. det har jag till och med läst på nätet. Att det är första gången som, som en okay. nedräkning görs. Så. Ja, men jag tror också att det är eh, en stilbildande grej. Mm. Därför att eh, jag tror att anledningen till att man räknar ner istället för upp är att man har sett det på film. Kan det inte vara så? Jo. Eh, för att till exempel i... Okej, okay, om jag minns saken rätt. Mm. Så, så räknar de upp i, eh, från jorden till månen. När de ska avfyra kanonen. Att de räknar uppåt. Och det måste ju vara här någonstans i början på 1900-talet- som man kommer på här med nedräkning. Mm, ja, för alltså varför behöver man göra det egentligen? <laughs> <laughs> ja, det är ju en dramatisk men, grej. Men, men det låter bra och det ser bra ja. ut. Och en annan grej som ju känns otroligt stilbilden är ju så alltså hela fotot kring kring avfyrningssekvensen då de kör ut den här rak raketen mm. ur, ur skjulet och det är förstås natt mm. och, och sökar ljus som ja. liksom korsar natthimlen så det är ett helt fantastiskt svartvitt foto Ja, det är otroligt mm. snyggt och alla åskådarna mm. att man har eh, läktare med åskådare som är där för att titta på Och sen så har man ju också just det där, vi har astronauter som, liksom, som hälsar på alla och, och vinkar innan mm. de stänger dörren så all, Allting finns där redan mm. Nej, så vad är det som gjort att den har blivit så pass bortglömd ändå? Eh, kan det vara det att det gick för lång tid innan den fick uppföljare? Det har jag funderat på. Kan det mm. vara så att det gick för lång tid innan det kom fler liknande filmer så därför har man liksom inte tänkt på att den här fanns? När man ja, och, och, och när väl uppföljaren kom så var ju det här en stumfilm också. Mm. Och, eh, ja, den det... kanske kändes förlegad ja Jo, i många avseenden så var den ju det, det, det, liksom, dra Dramaturgiskt så Funkade den ju inte Och det, det gör den ju inte nu heller I, i många avseenden <laughs> ja, man, man, man får ju ta det för vad det är När eh, Gör man Nästa raketfilm Efter det Bra fråga, jag känner inte till någon annan än Destination Moon Det måste ju ha funnits andra däremellan Men kanske inte någon som jag försöker vara Realistisk Nej, inte, inga, inga som jag känner till heller. Mm. Och det som vi vet kommer däremellan är Tintin. Ja, mm. det, det, det känns ju som att det är, det är liksom den direkta upp, uppföljaren nästan, mm. eller efterträdaren till, till Fritz Lang. Det fanns ju mycket saker alltså, i litteraturen, mm. men just det visuella, det, det vet jag inte riktigt vad som, vad som fanns. Mm. Jag känner inte till någonting. Eh, och till skillnad från Metropolis, där, där eh, statsvierna och eh, det, det, hela det visuella språket mm. kommer igen så fenomenalt tydligt i Blade Runner och, mm. eh, och eh, man, man ser mycket av de här peräldrarna så kan inte jag minnas att jag har sett någon modern film där det skjuts upp raketer och... och, och liknande där det finns den här typen av språk. Liksom. Det känns inte som att den har en direkt avtagare i modern. Det är det här med nedräkning och såna här saker. Mm, det är med indirekt. Det är precis. Men inte det visuella det känns inte som att det har tagits med men har kan, fel. Kan inte det vara för att man har tagit det visuella från andra mm. håll? För jag tror att det här med att göra rymdfilm och så blev ju stort först efter, efter Sputnik. Eh, på riktigt stort och då hade ja. man, eh, Efter att man faktiskt hade börjat skjuta upp raketer. Precis, och då hade man andra förebilder att utgå mm. ifrån och folk eftersträvade en sån typ av realism. Precis, och här skes en raket, är ju en, är en förståel V2. Ja. Så. Och, och eh, Frideraketen är en föregångare till mm. v 2 mm. För att eh, Werner von Braun, som byggde både v 2 och eh, Atlasraketen han är ju en elev till Herman Åberg mm, <laughs> som mm. var raketkonsulten. Precis. Ja. Ja, ja. Och i ett avseende så är ju, är ju Fritz Langs raket är den ju väldigt modern i att den har ju ett, ett steg, ett första steg ja, som de avlossar mm. och dumpar i, i rymden när de, hade, när de har tagit sig igenom atmosfären. Mm. Så att den är inte i ett, ett stycke. Mm. Nej. Ja, vi kan i alla fall säga så mycket som att det, det är en jättebra film mm. och som är sjukt underskattad verkligen. Ja. Så se den om ni inte har sett den. Det här var avsnitt 34- av Gårdagens värld i dag igen. En ljudkapsel av Ante och Åkadevår. Den kommer ut lite oregelbundet- men alla tidigare avsnitt går att hitta- på annen.wordpress.com. Och där finns det också kommentarsfält- för den som vill höra av sig. Och det går bra att kontakta oss på Twitter också.